21. fejezet Laurens már 15 kilométernyi távolságból észrevette az origát, olyan feltűnő volt, ahogy a műanyag és fény felületein a nap visszatükröződött. Mi az ördög lehet az? kérdezte magától, és azonnal válaszolt is a kérdésre. Láthatólag egy űrhajó volt, és eszébe jutott, hogy hallott híreszteléseket arról, hogy valami hírügynökség bérelt egy hajót a hegyekbe. Ez nem az ő ügye, bár volt idő, amikor arra gondolt, ő is ott szállítja le a felszerelést, hogy ne kelljen ezt a kínos vontatást vállalni a tengeren át. Sajnos ez a terv nem valósulhatott meg. Nem volt egyetlen biztos leszállási terület sem a tengerszintől számított 500 méteren belül. Az a párkány, amely Spencernek jól megfelelt, ő neki túl magasan volt. A főmérnök nem volt meggyőződve arról, hogy örül annak, hogy minden mozdulatát nagy fókusz távolságú lencsékkel követik. Nem, mintha bármit is tehetett volna ellene. Már megvétózott egy próbálkozást, hogy kamerát helyezzenek el a szánon, az Interplanet News óriási megkönnyebbülésére. Bár erről Lawrence nem tudott, és a többi ügynökség nagy bánatára. Aztán rájött, hogy még hasznos is lehet, ha van egy űrhajó mindössze néhány kilométernyire. Újabb információs csaszornáról gondoskodhat, és talán még másképp is hasznosítható. Talán meg is pihenhetnek ott, amíg az iglukat ki nem szállítják. Hol is van a jelzés? Most már látnia kellene. Egy kínos pillanatig Laurenz azt hitte, hogy feldölt és eltűnt a porba. Ez persze nem akadályozhatná meg őket abban, hogy megtalálják a szelénét, de öt vagy tíz percnyi késedelmet okozhat akkor, amikor minden másodperci életbe vágó. Megkönnyebbülten felsőhajtott. A háttérbe lángoló fénye miatt tévesztette elől a vékony póznát. Vezetője már is megtalálta és módosítva az irányt feléje indult. A szánok a jelzőpózna mellé siklottak, megálltak, és a legénység azonnal lázas tevékenységbe kezdett. 8 űruhás alak kezdte el kirakni az összekötözött csomagokat és a nagy, hengerszerű dobozokat szélsebesen az előre megállapított terv szerint. Gyorsan kirajzolódott a tutaj formája, amint hornyolt félszerkezetét a dobok körül összecsavarozták, és a könnyű üveggyapott padozatot ráhelyezték. A Hold egész történelme során nem hajtottak végre szerelési munkát ekkora közönség előtt, és ezt a hegyekbe figyelő szemeknek köszönhették. De a nyolc embernek, amikor munkához láttak, fogalma sem volt arról, hogy felülről milliók figyelik őket. Csak az volt a gondjuk, hogyan állítsák helyre a tutajt, és hogyan rögzítsék a vezetőgyűrűket, amelyek az életet osztó fúrókat célpontjukhoz juttatják. Laurence körülbelül öt percenként hívta a szelénét, és tájékoztatta Petet és mckenzie a fejleményekről. Az, hogy egyúttal az egész izgatottan várakozó világot is tájékoztatja, alig jutott eszébe. Végül hihetetlenül hosszú időnek tűnő húsz perc múlva a fúró készen állt. Első öt méteres szakasza úgy meredezett, mint valami szigony, készen arra, hogy a tengerbe vessék. De ezt a szigonyt arra szánták, hogy életet vigyen, ne halált. – Megyünk lefelé! – mondta Laurence. – Most megy be az első szakasz. – Jobb, ha sietnek! – suttogta Pet. – Már nem sokáig tudok kitartani. Mintha ködben mozgott volna. Már nem is emlékezett arra, milyen volt a -e köd nélkül. A tüdejét megülő tompa fájdalomtól eltekintve nem érezte magát igazán rosszul, csak hihetetlenül elképzelhetetlenül fáradtnak. Már csak robot volt, amely olyan feladatot végez, melynek értelmét már réges-rége elfelejtette, ha egyáltalán tudta valaha. Kezében csavarkulcsot szorongatott. Órákkal előbb kivette a szerszámos ládából, mert tudta, szükség lesz rá. Talán erről eszébe jut majd mit kell tennie, ha elérkezik az ideje. Úgy tűnt, nagy távolságból beszélgetés foszlányait hallja, amely nyilvánvalóan nem neki szólt. Valaki elfelejtette kikapcsolni a készüléket. Úgy kellett volna rögzítenünk, hogy a fúrót erről az oldalról ki tudjuk csavarni. Mi lesz, ha túl gyenge ahhoz, hogy megcsinálja? Vállalnunk kell a kockázatot. A és legalább egy órát feltartott volna. Ad ide azt a. Aztán az összeköttetés megszakadt, de Pet eleget hallotta ahhoz, hogy megdühödjön. Legalábbis annyira, amennyire csak lehet ilyen kábultam. Majd ő megmutatja nekik. Ő és a derék cimborája, dr. Meg, Meg, micsoda? Már nem jutott eszébe a neve. Lassan körbefordult mozgó ülésében, és végignézett a kabin apokaliptikus összevisszaságán. Egy pillanatig nem tudta felfedezni a fizikust a többi test testhözött. Aztán meglátta, hogy Mrs. Williams mellett érdel, akinek úgy tűnik a születési és az elhalálozási dátuma most egybe fog esni. Mackenzie az arcára szorította az oxigénmaszkot, és nem vette észre, hogy a hengerből szivárgó gáz sokat mondó sziszegése megszűnt, és a skála már réges-régen nullát mutat. – Már csak nem ott vagyunk? – hallatszott a rádióból. – Bármelyik percben meghallhatja az ütődést? – Ilyen hamar? – gondolta Pet. – Persze egy nehéz cső majdnem olyan hamar keresztül szeli a port, mintha egyszerűen leeresztenék. Véleménye szerint ez nagyon bős következtetés volt. – BUM! – valami neki ütödött a tetőnek. De hol? Hallom magukat! suttogta. Elértek hozzánk! Tudjuk felelt a hang. Érezzük! De a többit magának kell megcsinálnia. Meg tudja mondani, hol érinti a fúró? A tető szabad részén vagy a vezetékek fölött. Többször el fogjuk emelni és leengedjük, hogy segítsünk a hely meghatározásban. Pet bosszankodott. Porzasztóan igazságtalannak tűnt, hogy ilyen bonyolult dolgokban neki kelljen döntenie. Kop, kop, a fúró a tetőnek ütődött. Ha az élete forgott volna kockán, miért is tűnik ez a kifejezés olyan megfelelőnek? Akkor se tudta volna a hangpontos helyét meghatározni. Nos, nincs mit veszteniük. Derünk, mormolta. Jó helyen vannak. Kétszer meg kellett ismételnie, hogy megértsék szavait. Fenn nem sokat teketóriáztak. A fúró nyomban elkezdett zömögni a külső hajótesten. A hangot nagyon jól lehetett hallani, és minden zenénél szebben hangzott. A fúró nem egészen egy perc alatt túljutott az első akadályon. Hallotta, mint felgyorsul, aztán megáll, amikor a motort leállítják. Akkor néhány centiméterrel lejjebb engedték a belső héjra, és a fúró ismét pörögni kezdett. A hang most már sokkal erősebb volt, és a helyét pontosan meg lehetett állapítani. kisé aggódba vette észre, hogy a fő kábelvezetékhez nagyon közelről hallatszott. Ha azon keresztül megy, lassan, bizonytalanul lábra állt, és a zaj forrásához tántorgott. Alig, hogy odaért, a mennyezetről porzápol húlt, és a villany kattant egyet. A fővilágítás kialudt. Szerencsére megmaradt a vízfény. Jó néhány másodpercbe telt, míg Petszeme hozzászokott a homályos vörös fényhez. Aztán látta, hogy egy fémcső bújik át a tetőn. Lassan mozgott lefelé, míg fél méternyire belenem nyúlt a kabinba. Akkor megállt. A rádió a háttérben beszélt, sőt, tudta, hogy valami nagyon fontosat mond. Megpróbálta kivenni az értelmét, miközben a csavarkulcsot a fúrófejre illesztette, és megkezdte megszorítani a menetet. – Ne csavarja ki a fejet, amíg nem szólok! – mondta a távoli hang. Nem volt időnk szelepet tenni rá, a cső ezen a végén légüres térben nyílik. Szólunk mihez készen vagyunk. Ismétlem, ne távolítsa el a fejet, míg nem szólok! Minek zaklatja ez az alak? Nagyon jól tudja ő is, mit kell tennie. Ha teljes erővel rádől a kulcsnyelére így, akkor a fúró fej lejön, és ő ismét lélegezni tud. – Miért nem mozdul? – Megint megpróbálta. Uramisten, mondta a rádió, hagyja abba, még nem vagyunk kész, elveszítik az összes levegőjüket. Egy pillanat, gondolta Pet nem is figyelve a háborgatásra. A csavar vagy erre fordul, vagy arra. Hát, ha megszorítom, amikor épp az ellenkezőjét kéne tennem. Rettenetesen bonyolult feladat. Ránézett a jobb kezére, aztán a balra. Úgy tűnt, egyik sem segít. – Se az a buta fickó, aki a rárióban kiabál. – Hát akkor megpróbálja fordítva. Hát, ha úgy a jó. Méltóság teljesen körbehajtotta a csövet. Amikor körbeért, mindkét kezével megragadta, nehogy összerodjon. Egy pillanatig fejét a kulcsnak támasztva pihent. – Fel a periszkópot! – motyogta. – Mi a nyavaját is jelent ez? Fogalma sem volt, de valahol hallotta, és a helyzethez illőnek tűnt. Még mindig ezen tűnődött, mikor a fúró feje kezdett kicsavarodni a súlya alatt. Nagyon könnyen és simán. Tizenöt méterrel fejebb a főmérnök és társai egy pillanatig a rémülettől majdnem bénán álltak. Ez olyas valami volt, amire egyikük sem gondolt egy pillanatig sem. Száz más balesetre, de erre nem. Coleman, Matisu, fölmet emberei le la kapcsolják össze azt az oxigénvezetéket az égszerelmére. Még miközben ordított, tudta, hogy késő. Még két helyen kell összekapcsolódniuk. És persze csavaros kötések, nem gyorsan össze kapcsok. Egészen kis különbség, normális körülmények között ezer éven át sem számít, de most élethalál kérdése. Mint ahogy Sámson őrölt a malomban, Pet úgy vonszolta magát körbe-körbe a cső körül maga előtt tolva a csavarkulcs nyelét. Még mostani gyengeségében sem talált ellenállásra. A fúrófej már több mint két centiméter kicsavarodott. Még néhány másodperc és leesik. Majdnem kész. Gyenge sziszegést hallott, amely egyre erősödött, ahogy a fej kicsavarodott. Ez persze a kabinban áramló oxigén lesz. Néhány pillanat múlva ismét lélegezhet, és minden baj véget ér. A sziszegés baljós fütyülésé mélyült, és Pert először kezdett gondolkodni, vajon helyes eljárást alkalmaz-e. Megállt, töprengve nézte a csavarkulcsot és megvakarta a fejét. Lassú agy működése nem talált tevékenységében semmi kivetnivalót. Ha a rádió ekkora utasítást adott volna, talán engedelmeskedik. De abba hagyták a kétségbe esett kísérletezést. Akkor munkára fel. Évek óta nem volt ilyen macskajajos állapotban. Megint lökött egyet a kulcson, és arcra bukotta, hogy a fúró kiszabadult. A kabin üvöltő sikítástól visszhangzott, és valami orkán minden szétszólt papírlapot felkapott, mint az őszi leveleket. Sűrű köt képződött, amely hirtelen kiterjedése folytán lehűlt, és nedvességét még nagyobb ködben csapta le. Amikor pet fordult, és végre tudatára ébredt annak mi is történt, majdnem teljesen elvakította a körülötte köd. Ez a sívítás csak egyetlen dolgot jelenthetett egy képzett űrhajó számára, és most már automatikus reakciói vették át az irányítást. Valami sima tárgyat kell találnia, amelyet a lukra csúsztathat, bármit, ami elég erős. Vadul körülnézett a bíbor színű ködbe, amely már is gyeirebb lett, mivel az űr kiszippantotta. Az alj süketítő volt, hihetetlennek látszott, hogy ilyen kis cső ekkora sívítást tud kelteni. Eszméletlen társaink keresztül tántorogva, üléstől ülésig kapaszkodva, már majdnem feladta a reményt, amikor fóhásza meghallgatásra talált. Ott feküdt egy vastag, szétnyílt kötet a padlón, ahova lehelytették. Nem helyes így bánni a könyvekkel, gondolta, de boldog volt, hogy valaki ilyen hanyag. Különben talán nem is látta volna meg. Amikor a víjogó nyílást elérte, amely a hajóból kifelé szívta az életet, a szívás ereje a könyvet szabályosan kitépte a kezéből és a cső végére feszítette. A zaj azonnal elhalt, és a szélvihar is. Egy pillanatig Pet úgy himbálózott, mint egy részeg. Aztán térde összecsuklott, és a padlóra zuhant.